Să preamărim pre Dumnezeu, împăratul veacurilor, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Capitolul 18. Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Puterea cheilor de câte ori vom ierta pe aproapele pilda celui ce datora 10.000 de talanți. Text. În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Isus și i-au zis, Cine oare este mai mare în împărăția cerurilor? Hâlcuire. Fiindcă au văzut ucenicii că Petru a fost cinstit de Hristos, căci i-a poruncit să dea satirul pentru sine și pentru el și, pătimind ei lucr omenesc, biruiți fiind de fismă s-au apropiat întrebând pe Domnul cine este mai mare având sminteal în cugetul lor. Text și, chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis, Adevărat, zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerului. Deci, cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în Împărăția Cerului." Tălcuire. Domnul, văzând că ucenicii sunt viruiți de patima iubirii de slavă, îi smerește, arătându-le prin pruncul lipsit de trufie, calea smereniei, că se cuvine să fim prunci cu cugetul cel smerit, nu cu mintea cea pruncească, și cu nerăutatea, nu cu priceperea. Iar zicând, de nu vă veți întoarce, arată că din smerenia cea dintr-un început au venit la iubirea de slavă. Deci, într-o smerenie din care ați ieșit, se cuvine să vă întoarceți. Text și cine va primi un ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Iar cine va sminti pe unul dintre acești amici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui să se îi se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării." Tâlcuire nu nu mai voi se cuvine să vă smeriți, ci și pe cei care se smeresc, dacă îi veți cinsti pentru mine, plată veți lua, că pe mine mă primiți atunci când primiți pe cei smeriți ca pruncii, apoi și împotrivă zice. Cine va sminti, adică va ocără pe unul dintre aceștia mici, adică dintre aceștia care se micșorează pe sine și se smeresc, deși sunt mari, mai de folos i-ar fi ca să se spânzure fiatră de moară de grumazul lui. Arată închip simțit greutatea pietrei ca să că multă muncă la care vor fi supuși cei care o cără și spintez pe cei smeriți pentru Hristos. Iar tu să înțelegi și că, măcar pe cel mic, într-adevăr, o adevăr, adică pe cel neputincios, de el va sminti cineva și nu-l va purta în tot chipul, va fi dat chinurilor. Că cel mare nu se smintește lesne, ci cel mic. Text Vai lumii din pricina smintelilor, că smintele trebuie să vină, dar voi omul acelea prin care vine sminteala! Tâlcuire Iubitor de oameni fiind plânge pentru lume care de cea care avea să se vatăme din pricina smintelilor, dacă ar zice cineva. Dar ce nevoie era să plângă? Mai curând trebuia să tindă mâna într -ajutor. Acestuia putem să-i zicem că și acesta este ajutor a plânge cineva pentru altul, căci de multe ori pe cei pe care sfatul nostru nu i-a ajutat, pe aceștia îi ajutăm dacă plângem pentru ei, făcându-i să vină într-o simțire. Dar dacă sminterile trebuie să vină, cum vom putea scăpa de ele? Trebuie să vină, dar nu trebuie să pierim, căci este cu neputință să ne împotrivim venirii sminterii. Iar prin sminteri, să înțelegi pe cei care te împiedică de la faptele cele bune, iar lume îi numește pe oamenii cei de jos care se trâns pe pământ și care les ne se împiedică. Text. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie l și aruncă-l de la tine. Că este bine pentru tine să intri în viață ciung sau șchiop, decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele, să fie aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine. Că mai bine este pentru tine să intri în viață cu un singur ochi, decât având amândoi ori să fie aruncat în ghiena focului. Tâlpâire prin mână și picior și ochi, să înțelegi pe prieteni, pe care, într-un rând mădular noi-i avem. Deci dacă aceștia, prieteni de aproape vin, ne pe noi, se cuvine să-i le pădăm ca pe niște mădulare putere deși să-i tăiem, ca nu cumva și pe alții să-i Și de aici se vede că smintele trebuie să vină, adică cei care ne Dar nu trebuie să ne lăsăm bătămați, că dacă vom face precum a zis Domnul, și vom tăia de la noi pe cei ce ne chiar de-ar fi prieteni de aproape. Atunci nu ne vom bătăma. Text Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mici, că zic vouă Îngerii îngerilor în ceruri pur văd fața Tatălui meu, care este în ceruri, căci Fiul le a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Tălcuire. Ne poruncește să nu disprețuim pe cei care sunt sucutiți mici, adică pe cei săraci cu Duhul, care la Dumnezeu sunt mari. Și atât de mult sunt aceștia iubiți de Dumnezeu, încât îi iau pe îngeri păzitori ca să nu fie vătămați de draci. Își fiecare credincios, va mai vârtos tot omul are îngerul său, iar îngerii celor mici și smeriți în Hristos sunt atât de aproape de Dumnezeu, încât pururea văd fața Lui, stând înaintea Domnului. Se vede de aici că, deși toți oamenii au îngeri, Însă îngerii celor păcătoși, ca și cum s ar roșina pentru la noastră, nici ei n-au îndrăznealat la vedea fața lui Dumnezeu și de a se ruga pentru noi. Iar îngerii celor smeriți văd fața lui Dumnezeu pentru că au îndrăzneală și zice încă, Nu numai îngerii au aceștia, ci eu însumi pentru aceasta am venit, ca să mântuiesc pe cel pierdut și să-i fac ai mei, pe cei care de mulți sunt socotiți a fi de nimic. Text ce vi se pare? Dacă un om ar avea 100 de oi, și una dintre ele s-ar rătăci, nu va lăsa oare în munți pe cele 99, și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevăr crezi voi că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel nu este evreie înaintea Tatălui vostru cel din cer ca să piară vreunul dintre aceștia mici. cuire. Ce om a avut o sută de oi? Hristos, Își toată zidirea cea cuvântătoare, îngerii și oamenii, o sută de oi sunt, al căror păstor este Hristos, care nu este oaie pentru că nu este zidire, ci fiul lui Dumnezeu. Deci acesta a lăsat pe cele 99 în ceruri și luând chip de rob, a venit să caute pe oaia una, care este firea omenească și se bucură pentru aceasta mai mult decât pentru întărirea îngerilor. NOTĂ Dionise de Furna dă următorul izvot de zugrăbire pentru această pildu. Cerul și deasupra lui cele nouă cetei îngerește în mici lor un scaun în deșert și mai jos, din jos de el coborârea la iada Domnului. Continuarea tâncuirii Deci, aceasta în cu cuprinzător arată că Dumnezeu se sârguiește pentru întoarcerea păcătoșilor și se bucură pentru aceștia mai mult decât pentru cei care sunt întăriți și statorniciți într-o faptă cea bună te va greși ție fratele tău. Mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei marturi să se stătornicească tot cuvântul. Și de nu i va asculta pe ei, spune-l bisericii. Iar de nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Călcuire după ce a zis cuvânt foarte greu despre cei care smintesc pe alții, acum îi îndreptează și pe cei care se smintesc, și nu trebuie ca tu, cel care te smintești, să fii cu totul fără de grijă, pentru că cel ce te smintește pe tine își agonisește o sândă, ci trebuie să de pe cei care te nedreptețesc și te vadă, de vor fi creștini, că zice, deci v e fratele tău, adică creștinul, iar deți va face nedreptate vreun necredincios, atunci dă-te la o parte și lasă și averile tale, iar de este frate, mustră-l pe el, și nu zice o cărăștel, ci mustră -l. de te va asculta, adică dacă se va căi bine, îi va fi lui. Notă: Ai sfântul Maximul Pășudorul ne învață astfel. Nu înțepa cu vorbe acoperite pe fratele tău, ca nu cumva primind și tu cele asemenea de la el, să alungi de la amândoi starea dragostei, ci mergi și mustră-l pe el cu îndrăznire viitoare, ca împrăștiind pricinile supărării, să te izbăvești și pe tine și pe el de tulburare și supărare. Continuarea tălcuirii ești mai întâi de o parte, să fie mustrați cei ce au greșit, ca nu cumva fiind mustrați înaintea multora să se facă și mai nerușinați. Iar dacă și înaintea doi sau trei martori, fiind mustrat nu se va rușina. Atunci arată greșeala lui celor mai mari din biserică. E vreme ce unul ca acesta s-a făcut neascultător al legii care zice. În gura a doi sau trei marturi, va sta tot adevărul, de acum încolo, în sobor să se înțelepțească. Iar dacă nici de acesta nu va asculta, atunci să fie lepădat, ca nu cumva de răutatea sa să dea și altora. Și seamănă pe unii ca aceștia cu vameșii, ca unii care aveau nume rău înaintea oamenilor. Și îl mângâie pe cel nedreptățit, ca acela care îi face nedreptate, va fi socotit vameș și păgân, adică păcătos și necredincios. Dar numai acesta va fi chinul celui care face nedreptate? Nu, ce ascultă și cele ce urmează. Text Adevărat grăiesc vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Târcuire. Dacă tu zice, cel ce ai fost nedreptățit, îl ai ca pe un vame și păgând pe, pe cel care te-a nedreptățit, și în ceruri va fi la fel. Iar dacă îl vei dezlega, adică dacă îl vei ierta, va fi și în ceruri iertat. Pentru că nu numai cele pe care le dezleagă preoții sunt dezlegate, ci și cele pe care noi, cei care am fost nedreptățiți, sau le legăm sau le dezlegăm, adică le iertăm și acelea vor fi legate sau dezlegate. Text Iarăși grăiesc vouă că dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu, care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor." Tâlcuire prin aceste cuvinte ne adună pe toți într dragoste, căci după ce ne-a oprit pe noi de la a ne și a ne unii pe alții, acum vorbește și despre unirea dintre noi. Iar prin cei uniți nu înțelege pe cei care se adună spre rău, ci spre bine, că, zice, doi dintre voi, adică, dintre cei care cred, dintre cei care au fapte bune, că și Ana și Caiafa s-au unit, dar spre săvârșirea răutății, și de aceea, de multe ori rugându-ne, nu primim, pentru că nu avem unire unul cu altul, și nu zice, voi fi cu ei, că nici nu zăbovește, nici nu întârzi, ci spune, acolo sunt și eu, adică acolo îndată mă află. Și aceasta o înțelege. Atunci când se va uni trupul și Duhul și nu va pofti trupul împotriva Duhului, atunci Domnul este în mijloc. Încă și cele trei puteri ale sufletului se unesc, cea cuvântătoare, cea amânioasă și cea poftitoare. Încă și Scriptura veche și cea nouă se unesc amândouă, iar în mijlocul lor se află Hristos, de amândouă fiind împropăvăduit. Text. Atunci Petru, apropiindu-se de el, a zis, Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și voierta voi ierta Lui? Oare până la șapte ori?" Zisa lui Isus? Nu, zic ție, până de șapte ori, ci până de șaptezeci de ori câte șapte." Tălcuire, aceasta întreabă Petru, De câte ori va greși fratele, apoi va veni la mine și va cere iertare nu se voi ierta Lui?" Și adaugă, Va greși față de mine?" Pentru că numai pentru cele ce îmi va greși, mie pot să-l iert, iar dacă va greși lui Dumnezeu, numai cel cu iala, adică preotul, poate să-l ierte, iar dacă îmi va greși, iar eu îl voi ierta, iertat va fi, deși sunt eu om simplu, nu preot. Iar când zice, Până de șaptezeci de ori câte șapte, nu arată numărul iertărilor, căci ar fi cu totul lipsit de minte să numere cineva până se vor împlini șaptezeci de ori câte șapte, ci arată mulțime fără de număr, ca și cum ar fi zis, de câte ori va greși și se va pocăi iartă -i lui. Iar aceasta și prin pilda de mai jos o spune, arătând că se cuvine să fim milostivi. Text de aceea a semănat-o să împărăția cerului omului împărat care a voit să se socotească cu slugile sale. Tâlcuire Ne învață ei să iertăm greșelile făcute nouă de către cei împreună cu noi slugi și mai vârtoți, dacă având de aceea trebuință de iertare, ne vor și îndupleca pe noi. Iar a tălcui pilda cu amănuntul ar fi fost numai acelui ce are mintea lui Hristos, însă vom îndrăzni și noi. Împărăție este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu împărăția unor mici lucruri, ci a cerurilor. Deci s-a asemănat acesta, omului împărat, fiindcă s-a întrupat pentru noi chip de om lung, și se socotește cu slujile sale, judecându-le pe ele după bunătate, căci al cruzimii lucru este pedeapsa fără judecată. Text. Și începând să se socotească cu ele, I s-a adus un datornic cu zece mii de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia, și copiii, și pe toate câte are să le plătească. Tălcuire. Cu zece mii de talanți suntem datori noi, ca unii care primim facele de bine ale lui Dumnezeu fiecare zi și cu nimic nu i răsplătim lui. 10.000 de talanți sunt datori și cei care au primit stăpânirea poporului și a multor oameni, dar n au economisit bine stăpânirea. Vinderea datornicului împreună cu femeia și copiii arată în străinare de Dumnezeu că ca acela care se vinde, altui stăpân se face rob. Sau poate femeia înseamnă trupul, ca unul care este soț împreună lucrător al sufletului, iar copiii, faptele care rău se lucrează de trup și de suflet, deci poruncește ca trupul să fie dat satanii spre pierzare, adică bolilor sau chinurilor diavolului, și copiii, adică lucrurile răutăților, să se betejească, adică de fură cineva, mâna acestuia o usucă Dumnezeu sau o ciuntește prin lucrarea diavolului. Și iată cu femeia, adică trupul, și copiii, adică lucrarea răutății, s-au dat pătimirii ca Duhul să se mântuiască, pentru că mai mult nu va mai putea fura omul acela. Text Deci căzându-i în genunchi, sluga aceea îi se închinază, zicând, Doamne, îngăduiești mă și-ți voi plătiți tot, iar stăpânul slugii acele, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Cuire. Vezi puterea pocăinței și iubirea de oameni lui Dumnezeu, Își pocăința a făcut pe slugă să cadă de la răutate, iar cel care stă cu îndărătnicie în răutate nu este vrednic de iertare. Iar iubirea de oameni lui Dumnezeu i-a iertat lui cu totul și datoria, deși sluga nu cerea decât amânarea plății. înțelege de aici că Domnul dă mai mult decât cerem noi. Atât de mare este iubirea de oameni lui Dumnezeu, încât și ceea ce părea rostit cu asprime, adică porunca să se vândă sluga cu femeia și copiii lui, e spus că să înspăimânte pe slugă și să-și pună în nădejdea și să se sârguiască într-o cerere și rugăminte. Text Dar ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care îi datora o sută de dinari, și, punând mâna pe el, îl sugruma zicând, Plătește-mi că ești dator. Deci căzând cel ce era slug ca și el, îl ruga zicând, Îngăduiește-mă și îți voi plăti, iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datorie. cuire. După ce a ieșit, atunci îl strângea de gât pe cel ce era împreună slujitor cu el. Că și nimeni rămânând într-un Dumnezeu nu este nemilostiv, ci cel care iese de la Dumnezeu și într-o aceasta se înstrăinează de el. Și atât de mare îi era cruzimea, încât după ce cei fuseseră nu iertate mari datorii, că aceasta arată cei zece mii de talanți. Pentru cele mai mici, cât erau cei o sută de dinari, nici de cum nu se milostivește, nici puțină amânare nu dă. Și face acestea, cu toate că cel împreună cu el, slugă, îi spune aceleași cuvinte prin care el a fost iertat. îngăduiește mă și îți voi plăti, amintindu-i de iertarea prin care s-a mântuit. Text Iar celelalte slugi, văzând deși cele petrecute, s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Scâlcuire de-aici se vede că celelalte slugi, adică îngerii cei împreună slujitori cu noi, sunt urători de răutate și iubitori de bunătate. Și spun acestea Domnului, nu ca unea care nu știa, ci ca să înțelegi că îngerii sunt purtătorii noștri de grijă și că se mânie pe cei nemilostivi. Text Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți a iertat-o, fiindcă m-ai rugat nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine. Și mânindu se stăpânul lui l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce îi va plăti toată datorie. Tâncuire Pentru iubirea de oameni, stăpânul se judecă la oaltă cu slugă, ca să arate că nu el, ci cruzimea slugii și nemulțumirea l-au făcut să piardă darul. Și căror muncitori dă, poate puterilor iadului, ca să-l chinuiască veșnică, zice, până ce îi va plăti toată datoria, până atunci să fie chinuit, dar niciodată nu va putea plăti datoria, adică fapta cea bună cu care era dator, deci pururea va fi chinuit. Text Tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Încuire N-a Tatăl vostru, ci Tatăl meu, căci unii ca aceștia nu sunt vrednici să aibă Tată pe Dumnezeu și voiește ca noi să iertăm din toată inima, nu numai din buze. Să înțelegem că și cât de mare răutate este pomenirea de rău dacă întoarce înapoi darul lui Dumnezeu, căci deși fără părere de rău dăruiește Dumnezeu darurile sale, însă pentru pomenirea de rău s-au întors înapoi acestea.